Міхайль Енде Диявольський геніально-алкогольний пунш бажань Текст читає Сергій Оробчук 34 хвилини по сьомі Красно дякую, пане Маго, ледь відхикавшись, каркнув Яков. Ви саме вчасно. А Маурісо нічого не сказав. По-перше, все його тільце – Кожна кісточка, ба навіть шерстинка, пекельно боліла. По-друге, йому було страшенно прикро через те, що життя їм урятував домовикус, який заслуговував виключно на презирство, І його кволенький мозок ніяк не міг упоратися з таким протиріччям. Аж тут із позача спини вигулькнула тиранія у і заспівала. «Мої любі, наші бідолашні малюки, у вас усе ціле!» І ще й ніжно поплескала ворона по маківці. Домовикус також почухав Маурійсо за вушком і лагідно промовив. «Лабораторія – то вам не ігровий майданчик, малята. Ти ж знаєш, Маурійсо ді Мауро. Що без мого дозволу, чіпати тут нічого не можна. Це дуже небезпечно. Якби з вами трапилась якась халепа, твій добрий маестро несказано б засмутився». Та пусте. Ледь чутно пробурмотів ворон. Чаклуни перезирнулись, і тиранія поцікавилася. «Якобчику, мій любий вороне, а як ти тут опинився?» «Розумієте, мадам, Якоб спробував напустити на себе невимушений вигляд. Я просто хотів попередити про ваш візит». Нащо? Не пригадую, аби наказувало щось подібне?» «Я сам прийняв таке рішення. Мені здалося, ніби ви не послали мене зі звісткою лише тому, що занадто піклуєтеся про мене і не хочете, аби я літав у таку мерзенну погоду. А мені дуже хотілося вам прислужитись». «Це дуже мило з твого боку, Якобчику». Проте надалі краще питайся в мене, перш ніж удатися до якихось дій. Невже я знову помилився? – пригнічено запитав Якуб. Ой, лихо мені, я повний невдаха. А розкажи-но мені, маленький Шибенику, – звернувся Чаклун до кота, – де ви були протягом усього цього часу? Мауріціо вже розтолив був рота, одначе ворон його випередив. Цей паскудний птахожар збирався замкнути мене у своїй кімнаті, пане Магу. Я борсався, дряпався, смикався. Проте він схопив мене і запхав до ящика, де я просидів цілу вічність. Коли ж терпець у мене геть урвався, я сказав, що з гостями так не поводяться, і що мені потрібно причепорити дзьобика. А щойно він прочинив віков, я вилетів, і зав'язалася бійка. Не знаю навіть, як ми тут опинилися. Мабуть, котилися коридором, доки не дісталися цієї зали. Я спробував був урятуватися на столі та ви самі бачили, до чого це призвело. На щастя, ви вчасно з'явились і вивільнили нас. Проте, скажу вам чесно, вашого кота слід ув'язнити у клітці, бо він є дуже небезпечною та ненажарливою тварюкою. Уявляєте, він обзивав мене смаженою куркою. Маурійцю слухав якобову промову, витрішивши баньки. Кілька разів він намагався вкинути своє слівце, та на щастя, йому це так і не вдалося. Коли ворон замовк, Домовикус розсміявся. «Мій маленький безстрашний лицарю, я ціную твою сміливість. Та надалі ви обидва маєте поводитися пристойно, обіцяєте?» «Адзузьки!» – каркнув Якоб і повернувся до Мауріццо задом. «Хіба можна терпіти того, хто дражнить тебе смаженою куркою? Нехай спершу перепроситься!» «Але!» – почав був Мауріццо, проте відьма його перервала. «Жодних але! Ви маєте жити у злагоді, пустунчики! Ми з моїм любим небожем Вигадали для вас одну забавку. Якщо ви поводитиметеся пристойно і ставитиметеся один до одного шанобливо, ми запросимо вас на нашу новорічну вечірку. Буде дуже цікаво. Геш, мій хлопчику. Так і так, криво посміхнувся домовикос. На вас чекають неймовірні подарунки. Утім, лише за умови, що ви не сваритиметеся. Це дуже складно, зіткнув Якуб. Та коли інших варіантів немає, ми можемо укласти перемир'я». Згодні пане великий співак. Він штовхнув Мауріцю крилом, і кіт розгублено кивнув. За 20 хвилин восьма. Потім відьма знову згорнула пергаментну змію, а Чаклун – Витягнув із рукава другу частину. «По-перше, Тирю, ми маємо переконатися, що це дійсно дві частини одного сувою. Тобі відома формула, знаєш, що робити?» «Звісно», – триумфально вишкірилася відьма. І вони хором промовили. Гей, кажи мені справжній ти чи ні. Чарами дмухни, силою плесни, іскрами засяй, два кінці з'єднай, і в вогні зцілись, нужбу відновись». В той такий час обидві частини пергамонту шогнули до стелі, і між ними спалахнула сліпуча блискавка, що зразу перетворилася на фейерверк і розсипалася незвичайними іскрами. А потім обидві частини сувою притягнулись обірваними краями, наче на одному з них був потужний магніт, а інший містив у собі метал. І з'єдналися та й так, що навіть сліду не лишилось. погойдуючись у повітрі, П'ятиметрова пергаментна змія знов опустилася на стіл і завмерла. Чеклуни задоволено кивнули, а кіт і ворон раптом і подивом зрозуміли, що весь цей ворожбицький ритуал відбувся без жодного звуку. Отже, звернувся до них домовикус. Тепер ви маєте ненадовго лишити нас на самоті. Ми хочемо підготуватися до зустрічі Нового року, і ви нам тут не потрібні. Яков заблагав, аби йому дозволили лишитися, бо сподівався якось завадити чаклу нам приготувати пунш, і Маурісу приєднався до нього. Обидва затято обіцяли поводитись украй чемно, одначе тиранія була непохитна. Ні – Ні-ні, – відкарбувала вона, – ви плутатиметеся у нас під ногами і відволікатимете нас своїми запитаннями. Тим паче ми хочемо підготувати для вас сюрприз. Не зволікаючи, вона згребла ворона в оберемок, і попростувала слідом за домовикусом, котрий якраз подніс свого кота до його хотячих септо апартаментів. «Можете трохи поспати», – запропонував домовикус. «Бо інакше швидко стомитеся на святі. Перед усім це стосується тебе, котику». «Чи пограйтеся у м'яча, щоби не нудьгувати», – додала тиранія. «Головне, не сваріться і не бийтеся, Коли все буде готово, ми вас запросимо». «Тимчасово ми вас тут замкнемо», – продовжив домовикус. «Про всяк випадок». Бо раптом вам заманеться піддивитися і несподіванки не вийде, а отже не буде задоволення. Він зачинив двері і замкнув їх на ключ, після чого коридором розляглося відлуння Чакунських кроків. Чверть до восьмої Якоб злетів на спинку старої плюшевої канапки, з якої стирчали пружини, бо кіт полюбляв дряпати її кіхтиками і розпачливо каркнув. Отакої. Ми, двійко супершпигунів, сидимо і байдики б'ємо. Мауріццо вже був пірнув у свою м'якеньку постільку під балдахіном, адже йому було дуже зле. Та в останню мить вирішив не лягати. Наразі йому належало шукати вигід з тієї халепи, що насувалася на світ, а не панькати власну болючу голову. «Що ж нам тепер робити?» – розгублено запитав він. «Що робити, що робити? Оскільки знищити пергамент у нас не вийшло, ситуація стала безнадійною, трагедійною. Ти бавно ще й римується, на нас чекає жахливий кінець. «Ти завжди забагато потякаєш. Така вже моя філософія. Спершу треба оцінити, наскільки все кепсько, а вже потім працювати з тим, що маєш». «То що ми маємо?» «Нічого», – зіткнув ворон. Мауріціо завмер біля столика із різноманітними ласощами. Йому неймовірно кортіло попоїсти, але він стримувався, бо за нарешті зрозумів, що всі ці смаколики напхані отрутою. У кімнаті запала тиша, а на дворі продовжувала вишкітувати віхало. Урешті-решт ворон знову озвався. «Чи казав я тобі, котику, що мене вже нудить від того життя таємного агента? Я форон, а не шпигун, і ніхто не змусить мене цим займатися». Тому я виходжу із гри. Саме зараз, – перелякався Мауріццо, – ти не можеш цього зробити. І ще як можу. Набридло, розумієш? Хочу нормального воронячого життя. Хочу спочивати в затишному гніздечку під крильцем у Рамони. Спантеличний Мауріццо аж присів і перепитав. Рамона? Чому раптом Рамона? Тому що вона перебуває на найбільшій відстані звідси, – сердито каркнув Якоб. І саме там я би залюбки зараз опинився. Мауріццо обміркував його слова і замить промовив. Ну а я вирушив би світ за очі, аби дарувати всім насолоду своїми співами. Та якщо сьогодні ці двійко злодюг призведуть світ до загибелі, хіба зможу я насолоджуватися життям співака? Чи лишиться взагалі якесь життя? Хе, і що ми можемо змінити. Ще дужче розлютився ворон. Ми, дві жалюгідні тваринки... Чому ніхто, крім нас, не переймається? Наприклад, хтось на небі. Тобі не спадає на думку, чому злодії завжди отримують все, а добродії ніколи нічого, крім сліз. Це несправедливо, котику. Ні, несправедливо. Мені це набридло. Я оголошую страйк. І він сунув голову під крило, щоб нічого не бачити і не чути. Цього разу мовчанка затягнулася настільки, що яко певної миті занервував і, визирнувши з-під крила, зауважив. Міг би й заперечити до речі. Я маю обміркувати твої слова. Моя бабуся Мія, дуже мудра стара кішка, завжди казала. Якщо тебе щось захоплює, роби, а коли ні, то краще поспи. Мені треба захопитися, тому я обираю найбільш оптимістичний варіант з усіх можливих і роблю те, що можу. Бо в мене такий великий життєвий досвід і практичний розум, як у тебе, я б неодмінно вигадав щось таке, що ми би подужали зробити. Ворон висунув голову з-під крила, роздявив класнув ним. Таке несподівано щире зізнання від нащадка давнього лицарського роду відібрало в нього мову. У його легковажному воронячому житті досі не траплялося нічого подібного. <кхем> прокашлявся він і замислено мовив. Отже, зрозуміло одне. Доки ми тут посиденьки справляємо, нічого не зміниться. Треба шукати вихід. От тільки як. Двері замкнено. Може, тобі щось паде на думку, га? Можу спробувати відчинити вікно, запропонував Мауріцю. Спробуй. А навіщо? Можливо, нам доведеться вирушити в мандри. В далекі мандри. Куди? По допомогу. е е тобто звернутися до Високої Ради? Ні, до Високої Ради вже запізно. Доки ми туди дістанемося, доки Рада зможе щось зробити, настане північ і світовий гаплик. «А хто ж тоді нам допоможе?» Якоб розгублено пошкребав лапою голову. «Гадки маю. Нас може врятувати лише диво. Проте шанси такі мізерні, що можна вважати, їх немає зовсім». «Так, цього недостатньо», – скрушно зітхнув Мауріцю. «Мене це не захоплює». Якоб похмуро кивнув. «Можна і поспати. Тут бодай тепло. Утім, доки ми ловитимемо окуні, світ розсиплеться на руски. На дворі... Падав лопатий сніг. Маурійсу поміркував і схвильку, а тоді видряпався на підвіконня і з надкотячими зусиллями відчинив вікно. «Воля! Воля!» – закаркав ворон, вилітаючи. В ж такі миті його підхопив потужний подов вітру і поніс кудись у темряву. Маленький тлустий котик зібрав усю свою мужність і стрибнув слідом. Гепнувшись у замет, він ледь, -ледь вибрався звідти і перелякано нявкнув. «Якоби кракель, ти де?» «Тут!» пролунав неподалік голос ворона. 7 година 50 хвилин. Кожен різновид чаклунства вимагає не лише знання потрібної формули закляття, не тільки наявності необхідного інвентарю та матеріалів, а й виконання відповідних дій у певній послідовності в певний час. Ба більше, Настрій Чаклуна має відповідати тому, що він робить. Байдуже на лихо чи на добро спрямований ритуал. На жаль, останнім часом добрі чародійства відбуваються дедалі рідше. Аби створити щось добре, потрібно оточити себе потужним полем любові та приязні. Натомість для злих справ необхідна ненависть і людь. Та хай там як, а Чаклун має ретельно підготуватися. Саме цими були заклопотані Чаклун та відьма. Лабораторію затоплювало холодне світло електричного прожектора. У кожному кутку спалахували і мерехтіли лампочки та світильники. З розтиканих повсюду курильниць клубочився дим, утворюючи щільні, барвисті хмарки, що ширяли понад підлогою, здіймалися вздовж стін, викривляли огідні пики і швидко змінювали форму. Домовик сидів за домашнім органом і завзято гамсилив по клавішах. Труби цього музичного інструмента були зроблені з кісток замордованих тварин. Найменші з курячих, більше з собачих та мавп'ячих, а найбільше зі слонових та китових. Тітонька тиранія стояла поруч і перегортала сторінки нот. Вони хором співали хорал «Номер СО2» зі збірки диявольських псалмів, і звучало це просто жахливо. Зло до хати заповзає, і душа до п'ят тікає. Розум, мудрість, геджину, правду теж навік кляну. Булькотить у казані, вариться брехня на дні, тож невдовзі вже всюди, царюватиме облуда. Крізь безладдя спричиняй, переплутайся украй. Кого совісті немає, той у світі владу має. Гей, зловмисники, збирайтесь і на крові присягайтесь, що віднині гасло дня, божевілля і маячня. За кожним куплетом ішов приспів. Пунш, лихий в горлянки лийте, чорну магію відкрийте. Це й було так зване налаштування, що мало створити чаклунам настрій, відповідний майбутньому ритуалу. Тож не дивно, що вони не погодилися на присутність світків. Виконавши свій моторошно-гидний гімн, домовикус мовив, «По-перше, для нашого диявольськи геніально-алкогольного пуншу бажань потрібно роздобути підхоже начиння». «Роздобути?» – вигнула брову тиранія. «А хіба у твоїй господі не знайдеться пристойного глечика?» Люба, тітонько, ти жодного уявлення не маєш про справжні алкогольні напої», – поблажливо відповів домовикус. Жоден глечик у світі, навіть виточений із цілого діаманту, не витримає такої процедури. Розіб'ється, розтане чи просто випарується. То що ж нам робити? Чеклун посміхнувся. Ти колись чула про холодний вогонь? Тиранія похитала головою. Ну, тоді дивись уважно. Де чимось в мене можна навчитись? Тітонько Тирю. Він узяв із полиці химерну штуку на кшталт величезного розпилювача. Підійшов до кумена, де саме тієї миті яскраво спалахнув вогонь і бризнув туди чимось невидимим. Вогонь зашипів, і чарівник продекламував. Вогонь яскравий, палкий, танцює, обпікає. А може він і не такий, і жару там немає? Хай саламандричі дитя закрижаніє до потя, і затвердіє, як годиться, неначе криться. криця. Щойно він вимовив останнє слово, мерехтіння припинилось, і вогонь застиг. Став цілком нерухомим, уподібнившись до дивовижної рослини із зеленим блискучим листям і шпичастими квітами. Домовику заповзявся обривати листочки і пилюстки голіруч і не спинився доти, доки не зібрав геть усе. Коли вогняна квітка зникла, в комені спалахнуло нове гаряче полум'я, так ніби нічого й не трапилось. Розклавши свій урожай на столі посеред лабораторії, Черівник втупився в нього поглядом митця. Прозорі зелені листочки, мовби зроблені зі скла, скидалися на частинки хитромудрого пазла, а деякі з них уже посчіплювалися шпичаками, утворивши цілісну конструкцію. Адже навіть у живому вогні язички полум'я припасовуються один до одного, неначе деталі конструктора. Просто їхня форма так швидко змінюється, що неозброєним оком цього не побачити. За кілька хвилин домовикос почав з'єднувати листочки, і вже невдовзі в його вправних руках опинилося денце посудини. Коли ж він приєднав до того денця стінки, на столі з'явився круглий жбан з-за вишки і завширшки, в один метр, що спалахував зеленим і виглядав досить таки химерно. «От», – чарівник обте руки обхалат, – «гарний геш?» «Ти впевнений, що вогонь застиг?» – недовірливо запитала його тітка. «Сто відсотково?» «Гарантую!» «Вильзевули домовикосе!» – вручисто промовила тирання, і її голос забринів від зазрщів та поваги. «Як тобі це вдалося?» «Не хочу вдаватися в наукові подробиці, тітонько, тому спробую пояснити стисло». Тепло і рух властиві в вогню лише в позитивний час, але існують також і негативні миті, так званий античас. Частки античасу можуть поглинати частки часу, і тоді вогонь холоне, застигає. Сама бачу, що з того виходить. А можна торкнутися, звісно, відьма обережно провела пожбану рукою. На чий мене таке робити, синку. Проте домовикос лиш похитав головою. Це секрет фірми.